DNI 37.966.044 o memòria personal, si voleu. It's no and ever, Elvis Presley. La història comença a l'est de l'Eden, amb un gens dint entre descarat i descurat. L'escenari, la plaça Reial. Primer als soters del tobogan, després davant, a la llara mítica Jan Mori. Esborronats pel brugit sincopat i el fum opacat de les cigarretes, el jazz ens esculpava de l'empanyada de l'arribada dels primers marines a la Rambla Ben apretadets i a peu dret perquè quasi no s'hi cabia el pastís Moscatell al portalón, i ja més tranquils Fem la primera conspiració i som ja els primers capricis de la classe benestant Ja veus, nosaltres, fills que no havíem mamat la guerra Encara mig maquisars llegim Sart i Camus De fons Juliet Crecó i posa tonada i cançó però els trets diferencials i les distàncies que ens volíem marcar eren tòpics només i poc aprofundits de sobre bar restaurant del col·legi d'arquitectes el set de cel per a nosaltres indret tranquil i selecte talment un punt anglès ideal per trobar-nos i poder parlar i a fora, a sota Barcelona estrenant la Notte Bianche de i Visconti o, les, o els 400 Cups d'en Trofó, la conversa Ves, si n'èrem d'irreliablement gamarusos, d'en Cuixart, o Max Fris, Grillet o Cerdull, i no gaire, no gaire, abans, els tinguem els ratxals per tot. Esnavur i Richard Anthony, donem-me a m'ensenyen Jacques Prevert i Boris Vian, i jo encara sóc convalescent d'aquella primera revolució coperniana del retorn de les brujos, i els irrecuperables efectes que també provocà la molt del continu i tranquil xup-xup dels nostres Mutxaca, Aldous Kusle, Somosem Morgam, Germán Haes, Curcio Malaparte, Stephen Seic, atrinxerats allí, imprescindibles des dels anys 30. De l'underroc en sortir la inèdita possibilitat d'atrevir-se a lligar caps per un mateix. I la història, la filosofia i qualsevol ciència, fins i tot la literatura, ja no foren religions, sinó propostes obertes. I ara no cal una fe sense fronteres, sinó una pregunta en qualsevol fer. Bob Dylan canta amb l'harmònica i la guitarra i el que faci falta, s'obterran en homesxic Blues, horrorosa i esquinsadament. Trobo que em porté la que fou la meva llibreria de capçalera, el recull de poesies completes de' Papa Said, d'edició completa d'Ariel de l'any62, aquella que després, completament exaurida, acabaria sent piratejada per assistents outsides a fi de respondre a un absurdo segles de l'obra, encaparrats en litigis, els hereus de l'autor impedint la seva redició durant la tira d'anys. País. He tingut sort en les meves facècies i ja he de petit a casa i he pogut trobar els llibres del pare, fins i tot qualcun de l'avi. Al palau s'hi presenta a morir i el seu vellet. Resta estupefacta davant la fusió de martellades sincròniques i soroll de canonades mig buides en la música concreta. És clar, sempre he parlat i llegit en català, però al igual que la resta de passarells de la meva anyada, tot ho pres en espanyol, por el imperio hacia Dios. Recordo el punys d'en Castillo Armas, a Guatemala, a costa del pobre infeliç Jacobo Arbenz, però recordo més encara la patètica rapsòdia en el Budapest de l'Imbrenagui ara que la història es repeteix a Praga. Desneixo homenatge a Catalunya i la revolta animal de l'Orwell, també els de Barcelona, del Kaminsky. Mitchell i Esterdijk, els Beatles s'ho fan tot seu i Liverpool és el món. 1960 i 1969, neix floquet de neu a la Guinea espanyola. Català il·lustra com qui més en la galeria dels promons barcelonins. Allà, al pervers imperi del sol ponent a Berkeley, trobo en Norman Brown, Allen Ginsberg, en Paul Goodman, en Teorella Ronson, el fill de Cal Mars, ara es diu Marcus i l'Uri Duix, cau a crevillat per la KGB, que mena Washington. Oh, ai no, que és la silla de Moscou. Que voleu que us digui? No ho puc precisar, ni concretar, per més que a mi ens entesti. Barber Salles, lloc de cites i trobades. Sona neutral entre veïns i socials. Soc llibreter i només arribar m'entrego al poble de Sant Andreu i m'apunto a la militància de barris. Salvem Puig Antic, demanen, clamen, xisclen les del carrer i els polítics només arrisquen uns funerals de compromís a la parròquia de la plaça d'Orfila. Escolto llargament Palestrina, Vivaldi, Bach. M'interessen els surrealistes francesos. Breton, Sara, Aragón, Artur... Ara la ja és de Leonard Cohen i he deixat fa molta estona Brassens i Leo Ferrer. Em flipen les dioptries d'en Pau Riba i completo les meves lectures amb Castoriades, Max Steiner, Pannekoek, Rosa Luxemburg, Sioran, etc. Mena de pot i pot i ve de difícil païment i la testa coronada ja, per tant els cels seus paradigmes, mesclata com un rotllador de Montjuïc a la fosca de la nit. Milers de petes fan un altre dibuix I ai, ai, a Viqueruac, sóc hippie i neixo de vell nom Maig del 68, és el moment dels situacionistes Una flor esbarlarà l'esfalt del carrer i pervaldrà sobre el glís Ressa l'anunci del morirant ros en el primer ajo blanco marginal Després passaran moltes coses M'enamoraré platònicament d'en Pasolini I tu, espieta? Ho guaitaràs pel forat jo t'hi posaré el dit i et faré vorni Ulrika cau empresonada i morta la resistència ja no és possible i una llàgrima és com una papallona que se'n va i una deu és un foradet en el vestit soc arrimat per la polva d'un tret molt pròxim morirà el dictador sí, però amb les complicitats de tots i tal com era de preveure quedaran coajant i ben reviscolats els veritables amos del país descansin la seva refotuda pau per sempre. Potser fou una sort que, després de tot, eh, que Tolosa d'Occitània i en Guadoc fos a la fi un honorable cementiri per a la vella CNT, que tant mitificaren en un imprudent revival, ja que La noche de los muertos vivientes és una pèssima i desafortunada pel·lícula i qualsevol sindicalisme enforteix i perpetua el sistema d'explotació de l'home per l'home. Només cultura és revolució. Serem empaitats pels insaciables i estúpids cercadors d'alternatives i seran ells, precisament, els qui al final ens parlaran del desencís. Al Parc Güell, a les jornades libertàries, hem encaren convidats de luxe. Zapata, Prudom, Magno, Malatesta, el príncep Clopògnic, les Cels Bacunin, disfressats d'herois de còmic, d'incògnit, però no gaire, eren a la festa d'en a qualsevol nit pot sortir el sol. Ja cap a casa, que és tard i vol ploure, ens quedaran el cinema d'en Fassbinder i els llors de Woody Allen, la música celta i els còmics de l'Ugo Prats per, per a rescabalar-nos de l'acció de tants professionals del canvi. I ja ho veieu, ara estan legalitzades la prostitució masculina i la xeringa, els subsistemes desapareixen i el centre de l'imperi es, es riguen. En crec capacitat per afirmar que no tenim res perquè tampoc res no hem fet verament. I la història màgica d'Espanya, la història interminable i la saga d'Enfrodo de Bilbo seran contes reals? Pregunto. Suscuito que els envellits catalans, esdevingut impotents, infèrtils i esplèndids, som els a punt d'embarcar-nos vers Balinor, aquell país real de l'altra riba, allant els emboirats i prosorosos oceans de les desagendes. I què carai volíem? no licenciàrem la casta tota dels militars ni menys encara oblidem el treball asalariat. La informàtica acaba amb la circulació dels diners, però el capital és encara més present. En aquestes circumstàncies la meva alternativa musical la rocada punt i rock són els acordeonistes del Pirineu i que consti en acte, el Barça triomfant me la porta ben fluixa. Malgrat tot les etnicitats telebrançaran les fronteres polítiques. Bo un nou internacionalisme ho tingui ben en compte. I és que és ben injust. Els papers són ja prèviament repartits. una fora i l'altre dintre. El primer, posseïdor de la clau, tanca i obre. El segon, no és només que no accepti el tancament. És que no suporta que hi hagi li tanqui i que li obri. Senyor Soler, potser sí que sou un bon forner però tots, amb tots els aspectes. No ens cal una coca nyunyunguet. No, és no no no, no és una constitució ni un estatut. És fer una prèvia amb el principi d'igualtat entre les parts. La paradoxa és que la sobirania no ha de ser del sobirà, sap. Malgrat la etimologia, ha de ser dels súbdits avant la letre. Senyor, l'autodeterminació sense prevenció ni previsió, només acte unilateral que no és demanar ni rebre mon a és prendre i agafar i no em parli del passat, tot el que avui és versi d'estrena. és l'impossible de tan realista. Escolti, llegando a la fàbrica de cemento, carril izzquierdo, directo a Barcelona. Barcelona és l'utopia, sap, en català, si plau. La història no acaba en terralliures clar, no val la pena, ni encara menys apurant un últim subsidi de l'atur, acaba botifarra immensa tot plegat i doncs digueu-me em podíeu esperar alguna altra cosa? Ramon des de la llibreria i, i la tertúria literària i l'harmonia del Palomar